Дивлячись просто перед собою, вона спробувала думати про свої семеро яєчок, та чомусь вони тепер стали їй нецікаві. «Що вони зараз робитимуть у Жайворон? подумала вона. «Мабуть, граються з її собаками і слухають, як вона розповідає, що в Ендрю чудовий родовід, а в Іллебі наполовину Ердель, наполовину Гончак і обидві половини гірші». А тоді всім, навіть собакам, подадуть до чаю шоколадне печиво і горіховий торт. Ой, лелечки! Сторінка 232 Думка про те, що їй нічого цього сьогодні не бачити, розхвилювала її. А коли вона згадала, що сама ж і винна, то розсердилася і не сказати як. «Цок-цок, цок-цок», – голосно приказував годинник. «Ох, мовчи хоч ти!» Розлючено гукнула Джейн і підхопивши з підлоги коробку з фарбами, що ж бурнула в нього. Коробка стукнулася об скло і відскочивши, вдарилася об таріль. Брязь! Таріль посунувся й упав, зачепивши годинник. Ой, лишенько, що ж вона наробила? Джейн заплющила очі, не наважуючись навіть глянути. Слухайте, мені боляче. В кімнаті виразно озивався чейсь докірливий голос. Джейн вражено розплющила очі. «Джейн!» – знову сказав той самий голос. «У мене коліно розбите!» Вона швидко повернула голову. В кімнаті нікого не було. Вона кинулася от дверей і відчинила їх. Теж нікого. Раптом хтось засміявся. «Ось де я, дурненька!» – утретє озвався той же такий голос. «Ось, угорі!» Вона поглянула вгору на камін. Там лежав великий таріль з чорною розколеною якраз посередині. І на превеликий подив собі Джейн побачила, що один із намальованих на ньому хлопців упустив з рук вішки і стояв зігнувшись, тримаючись руками за коліно. Решта двоє, обернувшись, співчутливо дивилася на нього. «Але ж, – сказала Джейнче до себе, – «Чи до того чужого голосу? Я не розумію!» Хлопець на підвів голову і всміхнувся до дівчинки. Сторінка 233. Малюнок. Дитяча кімната. У кімнаті видно стіл і стілець. Біля стіни сидить іграшковий зайчик, на підлозі розкидані фарби й пензлики. Джейн у платтячку стоїть біля каміну і тримає великий таріль із тріщиною посередині. Сторінка 234 «Не розумієш? Ну, звичайно, це може бути. Я вже помітив, що ви з Майклом часто не розумієте навіть найпростішого, хіба ж не так?» Він, сміючись, обернувся до братів. «А вже ж», – сказав один із них, – «вони навіть близнят забавити не вміють». «Або до ладу намалювати пташи на яйце?» «У неї вони всі вийшли кривобокі», – підхопив другий. «Звідки ви знаєте про близняти про яєчка?» – зашарівшись, спитала Джейн. «Отакої», – сказав перший хлопець. «Невже ти думаєш, що ми відколи, вже вас бачивши перед очима, не знали б усього, що діється в цій кімнаті?» «Нехай уже ми не заглядаємо у спальню чи у ванну. Скажи, якого кольору там стіни?» Рожевого, сказала Джейн, а в нас блакитного з білим, хочеш подивитися? Джейн завагалася, вона просто не знала, що й казати з дива Ходімо, Вільям з Еверардом будуть тобі кіньми, коли хочеш, а я візьму батіжок і бігтиму поруч Між іншим, мене звати Валентайн, ми всі трійнята І ще є Крістіна Де Крістіна? Джейн обдивилася весь Таріль, але побачила тільки знайомий зелений лух та невеличкий вільховий гайок, та Валентайна з Вільямом і Еверардом. «Ходімо й побачиш», – наполягав Валентайн, простягаючи їй руку. «Адже ж інші пішли собі і розважаються в гостях, а ти йди сюди, до нас». Це її переконало. Ото нехай Майкл і близнята знають, що не тільки їм ходити в гості. Будуть вони ще їй заздрити, будуть жалкувати, що так з нею повелися. Сторінка 235 «Гаразд», – сказала Джейн, подаючи Валентайнову руку, – «я піду». Валентайнова рука міцно вхопила її і потягла. І враз вона, замість непривітної дитячої, опинилась на просторому сонячному лужку. Замість витертого килима, під ногами в неї вгиналася м'яка травиця, всипана стокротками. «Ура!» – гукнули Валентайн, Вільям і Еверард, витанцьовуючи круг неї. Вона помітила, що Валентайн припадає на ногу. «О!» – сказала вона, – «забула! У тебе ж нога поранена!» Він усміхнувся до неї. Нічого, це все через ту розколену Я знаю, ти не хотіла мене вдарити Джейн узяла свою носову хустинку І перев'язала йому коліно От і полегшало, сказав він чемно І передав їй вішки Вільям з Еверардом, крутячи головами і форкаючи Так і полетіли лугом А Джейн ззаду відзвонювала в дзвіночки на вішках Поруч неї, припадаючи на ногу, біг Валентайн Біг і співав ти, Люба, мила, ніжний квіт За всі найніжніші квіти Візьму на груди ніжний квіт І буду вік любити І буду вік любити Підхопили Вільям з Еверардом Джейн подумала, що це досить старомодна пісня Та зрештою ж у цих трійнят Усе було старомодне І їхня довга волосся І незвична вбрання І вишукана мова Як дивно, подумала вона але відразу ж їй подумалося і про те, що тут краще, ніж у гостині. Сторінка 236 Вміс Жайворон, і що Майклові буде заздрісно, коли вона йому все розкаже. А коники все бігли вперед, і Джейн бігла і бігла за ними, далі і далі від дитячої. Нарешті Джейн натягла вішки, засапавшись і оглянулась назад. На траві послався довгий, довгий слід від їхніх ніг.